Любов Деркач – гість. Він сидів за столом в читальному залі та пив чай. Той самий, що його заварювала Марія Іванівна щоранку з закарпатських зборів, щоразу додаючи до рецепту щось нове. Те, що змушувало кожен наступний день дихати чимось особливим, відрізнятися від попереднього. Це перетворювало ланцюжок спогадів в переплетіння запахів. Коли пахло чебрецем, коли м'ятою. Сьогодні пахло соломою. Той специфічний запах дешевого чаю зі студентської столової. Ніби хтось заварив віник. Кирило навіть спинився біля столу, за яким в шафці ховався електрочайник. Проте бабусі на місці не було. Тож і уточнити причину такої дивної зміни було ні у кого. Може, просто встала на з тієї ноги? Або травки закінчились? і довелося заварювати, що є. А на дні заначки завжди залишається найгірше. Кирило? Незваного гостя в читальному залі чоловік помітив не зразу. Бібліотека на Кирилівській не була особливо популярною. Поправді, тут збирались великі групи людей, виключно в ті періоди, коли її орендували для якихось подій. У звичайні будні частіше заходили ті, хто шукав не книги. «А да, ви до мене?» – запитав він. І після того, як гість схвально хитнув головою, направився до нього повз ряди лежів. Телефон звякнув ще на підході, і Кирило на ходу дістав його з кишені, щоб перевірити повідомлення в месенджері Михайло, назвався Гість. Кирило потис простягнуту руку, хитнув головою, виказуючи невербальне, приємно познайомитись, а вголос це говорити вже багато років здавалося дещо занадто претензійним. Михайло покачав головою. «Ви, як і всі ці діти!» Було щось в його посмішці. Емоція лише трохи торкнулася куточки в губ, відізвалася від помітним рухом по сивій бороді. «Залежні від всіх своїх ганджетів!» «Гаджетів!» – механічно виправив Кирило. Михайло сміхнувся ширше, цього разу навіть показавши зуби, рівні та майже неприродно білі. «А я як сказав?» А він запитав настільки щиро, що Кирило все-таки посміхнувся. Він тихо хмикнув і хитнув головою. Неважливо. Те, що для молодшого покоління було максимально очевидним, природним, для деяких представників старшого все ще було темним лісом. Хтось хотів вчитись, хтось вже не вважав за потрібне. Неважно, відмахнувся Кирило, відсовуючи стільця, щоб сісти поруч з гостем. Від чашки Однією із набору Марії Іванівни віяла тим самим завареним війником, що якось непомітно зайняв весь простір бібліотеки. Хоч провітрюй. «То ви в місті недавно?» Кирило криво всміхнувся. Було не так багато причин, чому приходили саме до нього. Але плітки ще не встигли донести, що хтось його розшукує. Це мало означати лише одне, що Михайло зійшов з потяга. Ну, скажімо, дві години тому. Якщо він видався, хоча б скількись підозрілим на вокзалі, якщо привернув увагу хоча б когось, завтра зранку вовкулаки знатимуть про нього все. А значить, знатиме й спільнота. Одна доба невеликий зазор часу на те, щоб стигнути. наприклад, завітати до знахаря. Михайло кивнув. Проте я не вперше в Києві. І у відповідь на німе запитання Кирила. Чоловік продовжив. «Це були роки, хлопче, десятиріччя». Михайло кинув поглядом приміщення бібліотеки. Воно було старим, в дечому навіть все ще радянським. Хоча Марія Іванівна і поступово проводила якісь зміни, замінила всі стелажі і столи в читальному залі, деяким радянським духом все ще тягнуло. Дивним чином, найбільш виразною прикметою був напис на вікні – бібліотеці. Безкоштовний вайфай. Спроба бути сучасним, що тільки видавала, наскільки ти далекий від теперішнього. Як слово ганджати. «Місто не впізнати», – продовжував говорити Михайло. «Ніби на чужині. Скрізь ці вивіски, кав'ярні, молот на самокатах. Та цих ще бачили такі колесо з педалями». Чоловік сміхнувся. «Смішне таке. Жужить». Навушники в руках, окуляри на пиці. Він коротко закотив очі. Чого тільки не придумають? Кирило хмикнув. Як відповідати на подібні роздуми? Так, світ змінюється. Вигадують нове, що залишається на роки, щось відмирає після одного сезону. Хочеш слідкуй? Не хочеш – не дивуйся. То що потрібно? Нагадав Кирило, відкидаючись на спинку стільця. «Любовні зілля не варю, бо то фігня», – додав він, всміхаючись ширше. «Яким би простим було життя, якби мені було потрібне саме воно», – повільно проговорив Михайло. Він взяв чашку за ручку, але так і не підняв. Кирило звернув увагу на те, що вона все ще була повна. Це було навіть дивно. На його пам'яті чай Марії Іванівни ніколи увагою не обділяли. Жінка знала, і що заварити. І коли, і кому. Щоб легше вчилось, щоб не хотілося спати, або навпаки, щоб прослабитись. Щоб затримати гостя, або щоб прогнати незваного. Я планую залишитись в місті. Щось в його тоні все-таки змінилось. Михайло перейшов до діла. Але хотілося б, щоб мене не турбували. Я, знаєте, не просто так обрав зиму, щоб приїхати. Доки спільнота носіїв спить, «Містом шниряють тільки сіроманці». «Ви смієтесь? Щось не так?» Кирило похитав головою. «Ні, що ви. Продовжуйте». «Тож мені потрібні ці кілька місяців тиші, щоб освоїтись». Його погляд був важким, ніби чоловік намагався видивитись щось на обличчі Кирила. Проте останній тільки ледь помітно всміхався. «Вам треба збити вовків з вашого сліду». Михайло кивнув. Тож знахар продовжив. Як щодо відьом? З Шабашем я домовлюсь. Щодо цієї заяви у Кирила було багато сумнівів. Та кожен має право робити, що хоче. Переходити дорогу київському Шабашу, який за останні роки виріс щонайменше на третину, а Верховна Відьма за суміцнеством була генеральною директоркою однієї з найбільших софтверних компаній України, було ідеєю далекою від геніальності. Принаймні, з точки зору Кирила. Але що йому? маленькому локальному знахарю знати. Цікаво лише, з якого бункеру цей Михайло виліз. Ваше діло?» Кирило кивнув. «Як щодо навіїв, що не сплять взимку?» запитав він і, помітивши тінь сум'яття в очах Михайла, продовжив. «Це велике місто, Михайло. Ніхто не спить всю зиму. Часу немає». «Молодь!» Михайло знову усміхнувся в бороду. «Все кудись несеться. Нічого!» Він поблажливо хитнув головою. «Час все розставить по місцях». Кирило повільно видихнув. «То що з навіями?» «Вони неважливі», – відмахнувся той. «З цим я б поспорив». Повільно проговорив знахар, знову розблоковуючи свій телефон. «Значить, збити вовків зі сліду. Можу зробити настоянку жимолості», – продовжив він, перевіряючи записи в телефоні. Жималость ще залишилась. Можливо, навіть були настойки з минулого року. Тільки напряму до вовкулаків не суньтесь. Нюх їм, може, і відіб'є, але рєбята не тупі. Він скосив погляд на Михайла. Це все? Чоловік повільно кивнув. Карта? Налічка? На цю мить питання було майже дурним. Кирило перерахував гроші, обережно складені в конверт, коли Михайло знову подав голос. То не сплять, значить, навій. Майже ніхто не спить. Неуважно відізвався Кирило. Мавки? Після паузи знову заговорив Михайло, знахарківнув. Вони тож. Його співрозмовник тихо засміявся. Цікаво. Трава взимку. Він похитав головою. Як же ж вони, біднесенькі? Михайло знову хмикнув, ніби приховуючи сміх. Кирило зупинився. Якусь мить він ще дивився на купюри, потім повільно повернув їх до конверта і підняв очі на Михайла. Чоловік перехопив його погляд. Ледь помітно повів бровою, ніби запитуючи, що не так. А потім ласкаво посміхнувся під важким поглядом знахаря. «Хочеш запитати, хто я?» Михайло знову широко всміхнувся, показуючи білі зуби. Але вираз обличчя Кирила не змінився ніби м'язи заціпило. Він хмурився, невідривно дивлячись на незваного гостя. Незваного гостя. Чай для якого пах завареним віником. Я не можу. І ви це знаєте. Знахар випрямався. Коли працюєш напівлегально з тими, хто не хоче бути поміченим офіційними силами, здебільшого в кулаками, але часом і самою радою спільноти, Швидко вчишся не задавати зайвих питань. А репутація в цій справі це все одне порушення конфіденційності і нікому буде привозити карпатські збори для чаїв Марії Іванівни. То все гаразд? Да, Кирило кивнув. Зайдіть десь через час, продовжив було він, але його перебили ще на середині фрази. Відчинились двері бібліотеки, та чийсь сильний голос розрізав тишу. «Ба!» – вона завжди з'являлася голосно. І, не знайшовши Марії Іванівни, на її звичному місці моментально переключилась. «Кирюха!» Ірина, закутана в шапку і шарф настільки, що назовні можна було розгледіти тільки очі, з'явилась між стелажів. Вона була щедро перепорошена снігом. І, схоже, навіть не спробувала обтруситися перед тим, як зайти. Сніг лежав на плечах, обліплював помпон шапки, Білів в капюшоні куртки. Іра, докіриво, видихнув Кирило. «Ой, я вибачаюсь, у тебе клієнт!» Проговорила вона, стягуючи шарф нижче, хоч трохи відкриваючи обличчя. Михайло всміхнувся дівчині. Його погляд ковзнув від самої її голови до підошв Чобіт і повернувся назад. «Нічого, ми вже закінчили!» Відізвався він. Ірина широко всміхнулася. «Ірка, ну сніг же!» «Не нуди!» – вона закотила очі. «Я витру! Деба!» – без переходу запитала дівчина. Кирило механічно кинув погляд кудись між сележів, в той бік, де зазвичай за столом сиділа Марія Іванівна і дивилася серіали з планшета. Хоча йому вже було відомо, що жінки на місці немає. Він знизав плечима. «Блін!» – дівчина невдоволено скривилася, але через мить махнула рукою. «Я після зміни зайду тоді!» «Позич грошей!» Знову без переходу продовжила вона. Кирило повів бровою, повертаючи до неї голову. А потім повернувся і всім корпусом, всім своїм видом показуючи, що він думає про такі от заяви. Але відповісти не встиг. Ірина, роздивившись його уважніше, прикрила обличчя долоною і захихотіла. «Що?» – похмуро запитав чоловік. «Нічого!» – крізь сміх проговорила вона. В очах Горіли їдкі вогники, занадто грайливі, щоб очікувати від них чогось хорошого. Вона відняла руку від обличчя, але все ще прикусила губу, стримуючи сміх. І тільки через мить, підкреслено рівним тоном, проговорила. «То береза в місті, так?» Весь логічний ланцюжок, що його вибудовувала у своїй голові Ірина, дійшов до Кирила не відразу. Якусь мить він ще дивився в очі сестрі, а потім Кирило смикнув рукою. Але ще на середині руху зрозумів, наскільки, по підлітковому ніяковий вигляд матиме спроба прикрити шию, майже неприховану горловиною светра. На ній, мабуть, виднілись деякі сліди пристрасної любові, вовчої любові. Береза або, як частіше, до неї звертались берізка, частиною Київської зграї не була, власне, вона не належала до жодної, але ця вовклака. Навідувалися до столиці регулярно. Хотілося вірити, що Кирило все ж таки був однією з причин. «Відвали», – рівно проговорив він. Ірина знову засміялась, але чоловік тільки похитав головою. «Скільки тобі?» «Та трохи», – відмахнулася вона. «На проїзд. У мене тільки картка і готівки немає». Це було в чомусь розповсюдженою проблемою. Розплачуючись в транспорті проїзним, а в найближчих кав'ярнях і кафешках взагалі телефоном, якось поступово перестаєш носити з собою матеріальні гроші. А потім раптом виявляється, що кудись можна доїхати лише маршруткою, а в останню термінали ніяк не встановлять. Кирило зі сліпою надією зазирнув конверт. Але там купюри були все-таки занадто великими. Тож довелося лізти до кишені, і діставати звідти зім'яту двадцятку. «Дякую!» – співучо протягнула Ірина. «Бувай, зайду ввечері». «Голи вже!» Ірина махнула на прощання і зникла так само швидко, як і з'явилась. І, звісно, калюжу талої води вона за собою не прибрала. «Важко про траву піколуватись!» М'який голос Михайла врізався в тишу бібліотеки якось раптово. Кирило не забував про його існування, Прекрасно розумів, що чоловік все ще сидить за столом. Але його слова все одно прозвучали раптово. Трава. З неї не тільки Марія Іванівна заварювала свої пахучі чаї. Ще з неї народжувались мавки. Знахар повернувся до Михайла, зміряв його похмурим поглядом. Він не міг нічим розвіяти свої підозри. Міг лише довіряти наборові поганих перечуттів. Неостанню роль серед яких грав запах бісового завареного віника. Марії Іванівні варто було навчитись краще обходитись з натяками. Кирило сумнівався всього секунду. Він повернув конверт Михайлові. «Я не можу вам допомогти», – проговорив він рівно. Михайло здивовано підняв брови. «Я можу дізнатись, чому?» – запитав він, знизу вгору дивлячись на знахаря. «Не можете», – відізвався Кирило. І кивнувши на телефон, додав – «Можу порадити пару знахарів, але не зсилайтеся на мене». Михайло хитнув головою. «Ні, дякую», – проговорив він. «Я погуляю по містом. Схоже, я багато чого пропустив». Кирило провів його до виходу з бібліотеки. Дочекався, поки чоловік накине поверх светра пухнастий чорний жилет. І навіть махнув рукою на прощання, ніяк не відреагувавши на останню фразу, що її кинув Михайло вже на вулиці. Передайте, що чай треба заварювати міцніший. Кирило спостерігав за ним, запаливши Айкос. Чоловік пройшов вздовж Кирилівської до пішохідного переходу. Перейшов на той бік, якийсь час стояв на зупинці трамвая. Він майже не виділявся. Сивий чоловік в чорному жилеті, що з цікавістю озирався і роздивлявся людей навколо. Він знав, що Кирило за ним спостерігає. Та останній і не ховався. Є речі, які ти просто не можеш зробити. Марія Іванівна з'явилась рівно тієї миті, коли трамвай з Михайлом від'їхав від зупинки. Вона визирнула з дверей бібліотеки, подивилася в один бік, потім в інший. Так, знову куриш. Кирилов впізнав знайомі нотки в голосі. Проте замість того, щоб засоромитись і почати виправдовуватись, як це було зазвичай, кинув на бабусю косий погляд, майже показово затягуючись. «Ти що тут виступаєш?» Бабуся считала його німий бунт дуже навіть правильно. Вона вийшла на вулицю, прикрила за собою двері і відразу здригнулася від холоду, що поспішив забратися під в'язану кофту. Сказати не зябало?» – похмуро запитав Кирило. «Що за коні з чаєм? Марія Іванівна повільно видихнула. «Ну так, а що тут скажеш?» Кирило набрав було повітря в легені, щоб відповісти але так нічого й не сказав. Бабуся мала рацію. Є у них така суперздібність. Мати рацію майже в усьому. Може, не можна? Відрізала хазяйка бібліотеки. Тільки паніку піднімем. Іринці теж не кажи, додала вона. Кирило похмурнів. То просто чекати, поки звалить? Марія Іванівна знизила плечима. Невиказане, або не натворить біди, повисло в повітрі, Неприємним тягарем. Кирило видихнув. Навіть повідомити нікому. З тих, хто міг би насправді вплинути на незваного гостя, всі зараз міцно спали в засніженому лісі десь за лінією окружної. Ти правда, віник заварила? Затягнувшись, Кирило скоса глянув на жінку. Вона відповіла майже здивовано. То Ліптон. Все повернеться до витоків. Рано чи пізно. Михайло вийшов з трамвая на контрактовій площі. Поділ дихав відьомством. Це відчувалось в морозному повітрі. Навіть в русі сніжинок, що неспіхом падали на місто. Снігопад, що методично перефарбовував місто в білий весь ранок, вже затих. На вулиці було спокійно. Тільки мороз кусав за щоки, якщо не сховати їх в декілька витків шарфу. Чим і промишляла більшість перехожих, що трапились Михайлові. Він простягнув руку і спіймав сніжинку насередину долоні. Кажуть, потоки Наві впливали навіть на їх будову. Тож кожна сніжинка була такою собі схемою того, що наробили тут відьми навкруги. Колись вони ховались в самій крайній хаті, часом навіть по той берег річки. Тепер, бач, жили в самісінькому центрі міста. Михайло спостерігав за людьми.